Aho batez bai eta gainera lantaldean parte hartuko duten pertsona edo elkarten zerrenda ere izendatu dute. Ogeita mar pertsona izanen dira horotara, amabia utetxi, horietan zortzi gehiengokoak, elkarte desberdinetako bederatzi ordezkari eta euskararen inguruan lan egiten duten beste bederatzi pertsonalitate. Pentsaziteken bezala baikorkia gertu da Jean-Claude Iriart autetxea bertzalea, berak proposatu baitzuen lantalde horren sortzea, Jean-Claude Iriart. Bai bokabaikok bat alde batetik hau batez bozkatua izan baita. denek erakutsi baitute sustengu bat batzorde horren instalatzeko, eta orai instalatua den heriko kontseilua agitz geoz, bon, azpi magatu ginuen batzorde horren instalazioaren importantzia. Trezna ofizialki hor dugu eta hauza um, pezak errandu ere e, zuzenian kudeatuko zuela edo animatuko zuela batzorde hori. Batzorde hori izain da oai, lanian hastea eta um, proposamen batzuen egitea. Eskolaaren aldeko hizkuntza politika baten a, martxan ezertzeko bai honan. Ordezkari sozialistek ere alde bozkatu dute eta orain arte jarrera ezeskorrago bat adierazi badute ere, lantalde honen sortzea begionez ikusten dutela azpimarratu dute, euskararen aldeko urratsak emaitea berrezkoa dela erranez. Gehitu dute hala ere, pena iduritzen zaiela beste hizkuntza gutxituak ez kondutan hartuak izaitea lantalde hortan.